«Питання». Глокта швиденько запхав кашу в рот, сподіваючись з'їсти хоч половину, поки до горла не підступить нудота. Він ковтнув, закашлявся і затремтів, а тоді просто відсунув миску, наче сама її присутність ображала його гідність. «А власне так і є. Сподіваюся, це щось важливе, Северарде», – буркнув він. Практик провів рукою по своєму масному волосю. «Дивлячись, що ви вважаєте важливим, це про наших магічних друзів». «А, перший з поміж магів і його відважні супутники. Що вони там вчудили?» Минулої ночі у їхніх апартаментах чинився галас. Вони кажуть, ніби хтось до них вломився. Відбулася якась сутичка. Здається, було завдано деяких збитків. «Хтось вломився. Якась сутичка. Завдано деяких збитків». Глок та похитав головою. «Здається.» «Здається, для нас не годиться, Северарде». «Цього разу в нас більше нічого немає. Вартовий не вдавався в подробиці, як на мене він виглядав до дітька стривоженим». Северард розтягнувся на кріслі так, що його плечі порівнялися з вухами. «Комусь все одно доведеться з'ясовувати, що там сталося, тож чому би це не зробити нам? Ви зможете гарненько роздивитися їх зблизька, може вдасться їх про дещо розпитати». «Де вони?» О, вам це сподобається у великій вежі. глокта насупився, висмоктуючи залишки каші з порожніх ясен. Звичайно, ще й на самісінькій горі, напевно. Скільки сходинок? Ще щось. Північанин хотів вчора прогулятися, лукав то тут, то там і обійшов півагріонта. Ми, звісно, за ним стежили. Практик шморгнув носом і поправив маску. Потворний він, як чорт. А, сумно, північанин. «І що він творив, якісь безчинства? Гвалтував, вбивав, підпалював будинки тощо?» «Та, чесно кажучи, ні. Нудний віддався ранок. Він просто блукав і витріщався, говорив із кількома людьми». «З кимось важливим?» «Ні. З одним із теслярів, який працював над трибунами для турниру. З клерком на алеї королів. Ще була одна дівчина біля університету, з нею він теж трохи балакав». «Дівчина?» В очах Северарда заграла усмішка. «Ага, і то гарненька. Як же ще її звали?» Він клацнув пальцями. «Я ще спеціально дізнавався, її брат служить у королівському полку э, Вест, якось Вест Арді». «Точно, ви її знаєте?» Глокте торкнувся язиком своїх порожніх ясен. «Вона цікавилася, як у мене справи, я пам'ятаю». «Про що вони могли говорити?» Практик звів брови. Мабуть, про якусь мечню, хоча вона з Енглії і не так давно сюди прибула. Тут може бути якийсь зв'язок. Хочете, щоб я її арештував? Ми могли б влаштувати допит? Ні, гримнув глокта. Ні, не треба. Її брат колись був моїм другом. Був. Ні за що не чіпай її северарде, ти зрозумів? практик стенув плечима. Як скайте, інквізітор, як скайте? Так і кажу, повисла пауза. Отже, з мерсерами ми покінчили, спитав Северард ледь не з сумом голосі. Схоже на те. Їм кінець. Тільки і залишилося, що позачищувати за ними. Гадаю, прибирання буде золоте. А вже ж, похмуро сказав Глокта. Однак його пріосвященство вважає, що наші здібності варти кращого застосування. Наприклад, стежити за гаданими чеклунами. «Сподіваюсь, ти ще не позбувся того невеличкого маєтку біля доків», – Северард стинув плечима. «Я не здивуюсь, якщо незабаром вам знову знадобиться місце, що знаходиться подалі від цікавих очей. Маєток нікуди не подінеться, і ціна буде помірна. Просто шкода покидати роботу на півдорозі». «Дійсно», – Глокта намить примовк, замислившись. «Це ризиковано. Архілектор казав припинити розслідування». Іти проти нього дуже небезпечно, Утім, я чую якийсь запашок. Щоб там його пресвященство не казав, але будь-яку справу треба завжди доводити до кінця. Гадаю, можна ще дещо зробити. Справді? Так, але це буде між нами. Ти знаєш щось про банки? Це такі величні будівлі, вони позичають людям гроші. Глоктос слабо усміхнувся. Я й не думав, що ти такий спеціаліст. Є один конкретний банк, який мене цікавить. Називається Валент і Балк. Ніколи про нього не чув, але можу попитати. Тільки будь обережним, Северарде. чуєш мене? Ніхто не повинен про це знати. Я серйозно. Та я саме обережний, шеф. Спитайте, кого хочете. Всі знають, я в цьому ділі професіонал. Дуже на це сподіваюся, Северарде. Дуже на це сподіваюся. Або полетять і моя голова, і твоя. Глокта сидів на віконній проїмі, притулившись спиною до каміння і витянувши перед себе ліву ногу, яка пульсувала нестримним покучим болем. Звісно, він очікував на більшу дня і ще хвилини. Але сьогодні мені випало щось особливе. Кожен подих супроводжувався хриплим стогоном застиснутих щелеп. Кожен навіть найменший рух видавався непосильним завданням. Глокта згадав, як маршал Вару зганяв його по цих сходах, коли він готувався до турніру багато років тому. «Я перескакував по три сходинки вниз і вгору, навіть не задумуючись. А тепер гляньте, що зі мною сталося. Хто би міг подумати, що так усе скінчиться?» Його тремтяче тіло обливалось потом, очі пекли і повнилися слюзьми. А з запаленого носа текли водяві шмарклі З мене тече стільки води, а в роті суха, як у пустелі Де тут логіка? Де взагалі хоч якась логіка? А якщо хтось ітиме і побачить мене у такому стані Побачить, як страшний бич інквізиції звалився сракою на вікно і сидить, бо не в змозі поворухнутись. Чи зможу я натягнути безтурботну посмішку на цю застилу маску муки? Чи вдам, що в мене все добре? Що я часто приходжу сюди, аби просто посидіти біля сходів? Чи, може, буду плакати, кричати і благати про допомогу?» Проте ніхто не йшов. Він продовжував лежати, втиснути у вузький отвір, подолавши три четвертих підйому на велику вежу. Петилицею він зіперся об холодний камінь, перед очіле тремтіли підтягнути коліна. Занд Дан Глокта, майстерний фехтувальник, хватський офіцер кавалерії, яке ж славетне майбутнє може чекати на нього. Був час, коли я міг бігати годинами, все біг і біг, не знаючи втоми. Глокта відчув, як по його спині збігла в капуту. Чому я це роблю? Кому взагалі здалося би це робити? Я міг би все покинути сьогодні, повернутися додому, до матері. Але що потім? Що потім? Радий, що ви прибули, інквізіторе. Добре тобі, виродку. А от я не радий. Глокта сперся на стіну біля сходів, притискаючи решту зубів до порожніх ясен. Вони всередині, там такий хаос. Глоктова рука тремтіла, від чого кінець палиці витанцьовував по кам'яній підлозі. Голова йшла обертом. Крізь тремтячі повіки вартовий здавався розмитим і тьмяним. «Ви в порядку?» Він подався вперед, простягнувши руку. Глокта звів очі. «Просто відкрий кляті двері, добню!» Солдат відсахнувся і поспішив відчинити двері. Усім своїм їством Глокта бажав лише одного – здатися і розпластитись на підлозі, та все ж переборов себе і випростався. Він на силу зрушив ноги з місця, на силу приборкав своє дихання, на силу розправив плечі і підняв голову. А тоді владно рушив повз вартового під симфонію болю у виконанні власного тіла. Однак те, що він побачив за дверима, заледве не звіяло його маску самовладання. «Вчора це були одні з найкращих апартаментів в Агріонті». Вони призначалися найпочеснішим гостям, найважливішим іноземним вельможам. Вчора. В одній із стін, там де раніше було вікно, з'яїла страшна діра, з якої виднілося яскраве небо, яке аж засліплювало після темрявих сходів. Частина стелі обвалилася, а розламані сволоки та шматки штукатурки звисали серед кімнати. Підлога була всіяна уламками каменю, друзками скла та відірваними клаптями барвистої ткани. Стародавні меблі були потрощені, їхні уламки валялись навкруги, обвуглені й почерніли по краях, так немовби їх палили. Лише один стілець, півстола і високий декоративний жбан, який зовсім не вписувався у звалену сміттям підлогу, уникли нищення. Серед цих дорогих руїн стояв і хворобливий молодик. Він звів очі, коли глокта рушив від дверей через звалини. Нервово облизав губи, в очевидь схвильований ситуацію. «Прямо на лобі написано «Шахрай». «Е, доброго ранку!» Пальці молодика нервово обсмикнули важку на вигляд мантію, прикрашену загадковими символами. «Ох, і незручно йому в ній! Якщо цей чоловік учень чи клуна, то я імператор Гуркула». «Я Глокта з Королевської інквізиції. Мене відрядили розслідувати цей неприємний інцидент. Я очікував побачити когось старшого». «О, так, перепрошую, я Малакускей», – назвався молодик, затинаючись. «Учень великого бояза, першого з поміжмагів, який осягнув високе мистецтво і глибоку...» «Схиляйтеся переді мною, я могутній імператор Гуркула». «Малакуса!» – грубо перервав його Глокта. «Кей! Ви зі Старої імперії?» е, «Саме так!» – дещо пожвоюшав молодик. «Ви знаєте моїх?» «Ні, аж ніяк!» Живавість зникла з блідого обличчя. «Ви були тут минулої ночі?» е, «Так, я спав у сусідній кімнаті. Правда, боюсь, я нічого не бачив». Глокта втупився у нього пильним, незворушним поглядом, намагаючись його розкусити. Ученька хикнув і опустив очі додолу, немов міркуючи, з чого почати прибирання. Чи може оце справді хвилювати архілектора? Він жалюгідний актор, кожен рух видає в ньому обман. Але хто ж бачив, що тут трапилось? Ну, е гадаю, майстер дев'ятипалий. Дев'ятий палий. Так, наш супутник північанин, молодик, знову ожив. Уславлений воїн, боєць, король усіх, ти зі старої імперії. Він з півночі. Різношерстта у вас компанія. Ага, <різь> виходить, що так. А де цей дев'ятий палий зараз? Гадаю, досі спить. Е я можу його розбудити. Буду дуже вдячний. Глок та цокнув палацею по підлозі. Мені сюди було непросто видертись, і я би волів не повертатися сюди ще раз. Е так, е звичайно, перепрошую. Він поспішив до одних із дверей і глокта відвернувся, вдаючи, що розглядає зяючий отвір у стіні, а насправді кривлячись від болю і закусуючи губу, щоб не заревіти, як хворе дитя. Вільною рукою він вчепився за обламане каміння, на краю діри стискаючи його, що було духу. Коли судомо минуло, інквізитор взявся уважно оглядати погром. Навіть на цій висоті стіна була добрих чотири фути завтовшки. Міцно збита з буту, скріпленого з вапном, і облицьовано тесаним каменем. Таку діру могла б лише по-справжньому потужна катапульта, або бригада дужих роботях, якби вони працювали, не покладаючи рук, день і ніч упродовж тижня. Але величезна обложна машина чи гурт чорноробів неодмінно привернули б увагу вардових. Звідки тоді така діра? Глокта провів рукою по тріснутому камінню, якось він... Чув плітки про те, що на далекому півдні вигадали щось на кшталт вибухового порошку. Але хіба якийсь там порошок міг таке зробити? Відчинились двері. Глокта обернувся і побачив кремезного чоловіка, який вигулькнув з-за низького одвірка, неспішно застібуючи сорочку, дужими руками. Його повільність, втім, здавалася навмисною. Наче він міг би рухатися швидше, проте не бачить у цьому сенсу. Кучма волосся на голові горбасте обличчя в шрамах, на лівій руці бракує середнього пальця. Звідси, прізвисько, дев'яти пали, як оригінально. Досипали. північанин кивнув. Ваше місто заспеку для мене. Вночі не заснеш, вдень куняєш. Нога ти болісно пульсувала, спина нила, а шия вкрай затерпла, але інквізитор з усіх сил старався приховати свої страждання. Він би будь-що віддав за те, щоб звалитися на те єдине уціліле крісло і від душі покричати. Але я змушений стояти і теревенити з оцими самозванцями. Чи могли б ви мені пояснити, що тут трапилось? Дев'ятий палець тинув плечима. І я пішов уночі відлити і побачив, що у кімнаті хтось є. Здавалося, він не мав труднощів зі спільною мовою, хоч і висловлювався не надто пристойно. Ви бачили, хто тут був? Ні. «Я тільки знаю, що то була жінка». Він повів плечима, очевидь, від зніяковілості. «Жінка? Справді? Ця історія стає щомиті абсурднішою. Ще щось? Може, ми якось звузимо пошук, щоб не перевіряти половину населення?» «Було холодно. Дуже холодно». «Холодно? Звичайно, чому би і ні. В одну з найспекотніших ночей року». Глокта вп'явся в очі півничани пильним поглядом, і той відповів йому тим самим. Він мав темні сині, глибоко запалі очі. Це не очі, не думка. Може, він і виглядає, як мавпа, але висновуючи з його мовлення, цього не скажеш. Він думає перш ніж говорити, і говорить не більше, ніж треба. Це небезпечна людина. Яка ваша мета візиту, майстере дев'яти Палий? «Я прибув з боязом. Якщо хочете знати мету візиту, краще запитайте в нього. Я, чесно кажучи, не в курсі». «Отже, він вам платить?» «Ні». «Вийдете за ним з вірності?» «Не зовсім». «Але ви його слуга?» «Ні, я би так не сказав». Північанин повільно почухав своє щетинисте підборіддя. «Я не знаю, хто я». «Великий, потворний брехун. Ось хто ти. Але як це довести?» Глокта обвів своєю палицею потрощену кімнату. «Як ваш незваний гість наробив стільки збитків?» «Це зробив Баяс». «Справді? Як?» «Він називається мистецтвом». «Мистецтвом?» «Нижча магія, бурхлива і страшна». Завів учень з помпою, так ніби це було щось надважливе. Адже вона походить із потойбіччя, а зв'язок з нижнім світом таїть у собі чимало небезпек. Мах приборкує цю магію знанням і таким чином творить високе мистецтво. Але як і коваль або потойбіччя, випалив глокта, різко урвавши потік несинітниці молодого йолопа. Підземний світ. Ви про пекло? А ще магія. От ви володієте якоюсь магією, майстери дев'ятипалий. «Я?» – північанин риготнув. «Ні». Він якусь мить подумав, а тоді додав, так, наче забув сказати про це одразу. «Правда, я вмію говорити з духами». «З духами, кажете? Заради усього святого. Може, вони б могли вам розказати, хто до вас увірвався?» «Боюсь, що ні». Дев'ятий палець сумно похитав головою, чи то навлививши глоктового сарказму, чи то пропустивши його повз вуха. Тутешні духи нам нічого не розкажуть. Вони всі сплять. І то вже давно. А, ну звісно. І як я міг забути, що у духів зараз сонна година. Ця маячня вже починає мені набридати. Ви прибули від Бетода? Можна і так сказати. Захопленим зненацька виявився Глокта. Він очікував різкого вдиху, поспішної відмовки, але аж ніяк не щоросердечного зізнання. Натомість Дев'ятипалий навіть бровою не повів. «Колись я був його бійцем». «Бійцем?» «Я бився за нього у десятках двобоїв». Глокта не міг дібрати слів. «Ви перемогли?» «Мені пощастило». «Вам, звісно, відомо, щоби тот вторгнувся у Союз». «Так», – Дев'ятипалий зітхнув. «Варто було прикінчити цього виродка давним-давно, але я тоді був молодим і дурним». Сумніваюся, що мені випаде ще один шанс, але таке життя. Треба бути, як-то кажуть, реалістом, підказав Кей. Локта насупив брови. Мить тому він балансував на грані розуміння усього цього безглуздя, але та мить сплинула, і речі знову втратили будь-який сенс. Він дивився на Дев'ятипалого, але на його пошрамованому обличчі годі було знайти відповіді. Лише нові запитання. «Розмовляє з духами?» боєць Бетода і водночас його ворог був атакований загадковою жінкою посеред ночі і навіть не знає, що тут робить. Розумний брехун каже якмога більше правди, а цей стільки бреше, що й не знаєш, з чого почати. О, так у нас гість. У кімнату увійшов коронастий старий з короткою сивою бородою, енергійно витираючи голомозу голову рушником. Він упав на єдине вціліле крісло, і його рухи важко було назвати граційними, як того сподіваєшся, від важливої історичної постаті. «Прошу мене вибачте, я саме приймав ванну. Тут із цим дуже добре. Відколи ми прибули в Агріонт, я щодня купаюсь. Настільки набрався бруду за час подорожі, що тепер не проминаю жодної нагоди стати частішим». Старий із тихим скрипом провів рукою по голомозі голові. Глокта подумки порівняв його вигляд зі статою Баязовна, але й королів. «Не бачу нічого дивовижного в їхній схожості. Він і близько не такий показний, та ще й значно нижчий. Дайте мені годину, і я знайду п'ятьох старих ганів, які виглядають переконливіше, бо навіть із побритого архілектора міг би вийти кращий бояз. Глокта зеркнув на блискучу лисину. «Цікаво, він бриє голову щоранку?» «То хто ви? – запитав так званий Баяз. – Інквізитор Глокта. – А, представник Королівської інквізиції. Це для нас велика честь. – О, ні, це для мене честь. Ви ж, зрештою, легендарний Баяз, перший з поміжмагів. – старий сердито глянув на нього суворими зеленими очима. – Я би не сказав, що вже аж такий легендарний, але так, я дійсно Баяз. Ваш супутник, майстер Дев'ятипалий, саме описував для мене події минулої ночі. Вражаюча історія. Він стверджує, що саме ви вчинили цей погром. Старий пирхнув. Я не звик приймати непрошених гостів з розпростертими обіймами. Я помітив. На жаль, постраждали апартаменти. Я знаю з досвіду, що діяти треба швидко і рішуче, а вже потім з'ясовувати, що й до чого. Звичайно. Прошу пробачити моє невігластво, майстере Бояс, але як саме було заподіяно таких збитків? Старий усміхнувся. Ви повинні розуміти, що ми не розкриваємо секрети ордену кому завгодно, а учень в мене вже начебто є, він показав на сумнівного молодика. Ми знайомі, тоді, може, якось по простому, щоб я зрозумів. Скажімо так, була задіяна магія? Магія? Он як? Еге. Зрештою, саме цим ми магії знані, своєю магією. Ммм, ви, звичайно, не продемонструєте наочно винятково для мене. О, ні, так званий чеклун розсміявся, я не займаюся фокусами. Старого дурня так само важко зрозуміти, як і північанина. З одного не витягти слова, а інший без безупину, але по суті також нічого не каже. Змушений визнати, що мені не вкладається в голові, як зловмисник сюди потрапив. Глокта оглянув кімнату, зауважуючи всі входи і виходи. Вартовий нічого не бачив, отже, залишається вікно. Він обережно покульгав до діри у стіні і виглянув на двір. Там був маленький балкон, але від нього залишилося всього лише кілька дрібних уламків каменю. Решта стіни була гладкою і прямовисною, аж до блискучої води далеко внизу. «Непростий підйом, тим паче, якщо лізти в сукні. Радше навіть неможливий. Вам так не здається? Як, на вашу думку, ця жінка сюди потрапила?» Старий пирхнув. «Ви хочете, щоб я робив вашу роботу за вас? Певно, вона видерлась по спуску для помиїв у туалеті». Північанина дуже стривожила таке припущення. «Зловіть її і розпитайте. Хіба ви тут не для цього?» «Які ми ніжні! Добре зіграно!» Відчуття ображеної невинності таке переконливе, що я майже повірив у цю мечню. Майже, але не зовсім. В цьому і полягає проблема. Загадковий зловмисник зник безслідно. Жодного тіла не знайшли. Внизу на вулиці розкидані уламки дощок, дрібні шматки меблів та каміння зі стіни. Проте жодного натяку на зловмисника тої чи іншої статі немає. Старий пильно глянув на нього, на його лобі почали збиратися глибокі зморшки. Можливо, тіло згоріло дотла. Можливо, його порвало на невидимо дрібні шматочки, або воно випарувалось. Магія не завжди точна і перебачувана. Навіть у вмілих руках. Такі речі трапляються, і то часто. Особливо, коли мене роздратувати. Побоюся, що мені доведеться ризикнути і роздратувати вас. Мені спало на думку, що ви, можливо, не є боязом. «Першим із-поміж магів». – старий звів свої кущасті брови. «Я повинен принаймні припустити можливість». У кімнаті запала напружена тиша. «Що ви самозванець?» «Себто шарлатан!» – гримнув так званий мах. Блідий молодик опустив голову і нишком позадкував до стіни. Глокта несподівано відчув себе дуже самотнім серед цієї всіної уламками кімнати, самотнім і все більше невпевненим у собі. Проте відступати він не збирався. «Мені спало на думку, що весь цей спектакль міг бути влаштований спеціально для нас. Така собі непогана і зручна демонстрація ваших магічних здібностей». «Зручна?» – прошипів голомозий старий напрочуд високим голосом. «Ви сказали зручна. Було би зручно, якби я міг спокійно насолоджуватись сном. Зручно, якби я зараз сидів у своєму старому кріслі у закритій раді». Зручно, якби люди вважали моє слово законом, як було раніше, не ставлячи дідькову купу дурнуватих запитань. Він несподівано зробився дуже схожим на статую на Алеї Королів. Владний погляд, презирлива посмішка, загроза страшного гніву. Слова старого тиснули на глокту важким тигарем, перешкоджали диханню, загрожували повалити його на коліна, впивалися у мізки і залишали по собі надокучливі грізькі сумніви. Він поглянув на зяючу діру в стіні. Порох, катапульти, чорнороби. Може, є якесь простіше пояснення? Світ навколо нього закрутився у вирі, як у кабінеті архілектора кілька днів тому. А його мозок взявся перебирати факти, розділяючи їх, поєднуючи їх по-новому. А якщо вони просто кажуть правду? А якщо... ні? Локта викинув цю думку з голови. Він звів очі і відповів старому власною хитрою посмішкою. «Старий актор з вибритою головою і переконливою грою, і більше нічого. Якщо ви той, за кого себе видаєте, то вам нічого боятися моїх питань чи своїх відповідей». Старий вичавив із себе усмішку, і дивний тиск ураз послабшав. «Мені приємна ваша відвертість, інквізиторе». «Я не сумніваюся, що ви докладаєте усіх зусиль, щоб довести свою теорію. Бажаю вам удачі. Мені ж, як ви кажете, боятись нічого. Я лише попрошу вас знайти хоч якісь докази шахрайства, перш ніж турбувати нас знову». Глок та Силована вклонився. «Я постараюсь», – відповів він і рушив до дверей. «О, ще одне!» – старий дивився, назяючи отвір у стіні. «Чи можна буде підшукати якісь інші апартаменти? Тут досить сильні протяги». І я подумаю, чим можна зарадити. Гаразд, може знайдеться щось понижче. Коліна в мене вже не ті, щоб дертися клятими сходами. Справді, принаймні ми хоча б у чомусь згодні. Глок та востаннє оглянув трійцю. Голомозий старий не зводив з нього очей, хоча його обличчя було незворушним. Доготелесий молодик нервово зиркнув і швиденько відвернувся. Північанин досі похмуро поглядав на двері у туалет. «Шарлатани, самозванці, шпигуни, але як це довести? На все добре, панове!» І він пошкотильгав до сходів з усією гідністю, яку зміг у собі знайти.